بسم الله الرحمن الرحيم وقال اخر يوبل تنوير دي و اورذ عن متاع ما قد اورا اتركها وفي وطنين تي و فلا وابي كما خیر العيش خير والدنيا اذا ذهب الحياء يعيش المارء ما استحيا بخير ويبقى لغود ما بقي اللحاهم <تصفيق> ألقى الآخر الشيء النبي بابا نور واما فأورزوا إعراسكم عن متاعما دخورا كننا قد أراها سيقيناً ما ته خوودلی کېږي شرم پهغې کې زما پهې ګمانې چې دی کې شرمږمکوها پرېدم وفی بطن نینې واکوو الان کې زما په ګېډه کې تاویدل د کللوي د لوغ د لاسه دا چې خور رااکونهونه کې روتوور ته چې دا لکه دا خو اوس تا خو رااکونه ډېر کړي دي اوس خوراک کوم تاېطورم بیاته غغ خبره پیشه که پیشه که پیشه که دا تول آرامی توبنا خدای دا پارا داروغو آرامی دی دا خدای دا خدای دا خدای دا قیاس کئی چکاتا دا خدای دا سپین دی آرامی هن دی دا آرامی چې چکا مشکوروی زوایم موبایل کی بدل پیسیه چایی آر سبب کئی دا سبب دی بتر روح یهودیانی سیان انگریزان دی بدل صدر کئی وریاد ساتا واعریض عن مطاعی ما ق فأترو کو ہا وثی بتنین پیوا کطی سجلی یومنا فی السما کطی سجلی فل اوا ابی کما فی الغی فی العیش خیر نردا سی قسم می دی پاپولار ثبانی پیدا کرے مع فی العیشه خیر اور بدیجن کی اس خیر نشتی ول دنیا او په دنیا کوم څه خیر زیزاده هابل حیا او څه حیا ندری تاب حیا کی وتی دی کی گډ ور دی کی څه په کې بیا پیسو باندې سکے یعیش المل امر او مستحیا بخیرن جون تیرے سره مستحیا تاسو پر دې د حیا کی بخیر ان په خیر سرا عزت مندی اوګوره چې حیا لړه شي نو بس بیا سر و یا به کار لرو دوما باقی ل او لرګې باقی وي تر سووپور چې پچ بهقیوي او چې دا پلچې ب بیزی میزی او تو کې را ووتې وي نو خیر راغه لرګې هم چې دناغهپشي نو حیا چې وي جن ن و رب قبيحة ما حال بیله و بین الکوبیا اِلا الحياء فکانهوا الدواء لها ولكن اذا ذهب الحياء فلا دواء اذا لم تستح ففعل ما اذا فاتك الحياء ففعل ما یر وي ورو به قوبي حېمه حالني وبا نهروکو بیا الل حیا او ډیر کاه کو بیر کارته یو ق کار زما د قبی کار په م معنی معوسئ حیا ورببه قوبي حتمما حالني وبا نهروکو بیا الل حیا او پاکان هی یاد دوا اوله ولا گنده حیاته یده اچاده پارا ددیقه بیهینه ده بچاو ده پارا لیکن اذا ذهبل حیا فلا دوا او چې حیا لړی جنویا دوا چې د ناغه نی علاج دی اګار نکوی وی بل علاج دی ا دې <تصفح> باندې پینش شي شي ورنول وأعرز عن مطاعم قد أراها فأتركها وفي بطن وفواء فلا وأبي كما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذاب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير وَيَبَقَ الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُمْ وَقَالَ الْمُؤَمِلُ بِنُ أَمِيلَ الْمُحَارِبِينَ وَكَمْ لَّئِ مِنْ لَئِمِنْ وَعَدَّ أَنِّي شَطَمْتُهُ وَإِنْ كَانَ شَطْمِ فِيهِ صَبٌ وَالْقَمُ وَلِلْكَفِعَنْ شَطْمِ اللَّئِ مِتَقَارُمًا عَذَرُ لَهُ مِنْ شَطْمِ حِينَ يُشْطَمُ كيف ي خلق ایرو رنخلا رنخلا کله سریبی دا <متحدث> غوړی چې دی ماته کنزلی وکړه پخپلله یې نیه ته ته څه کنزلو ته دمو اج ماته وګورم کوم وکم لې یې نیه دا لا ګندیر هو ګولای کاځه وي سې وې دا لا ګندیر هو ګولای گزاره ونی به کو ته له مونږه <متحدث> کال بچالو هر درس وروته بکې ریکار خته نو لا دی کار بغیرت الرسول مو شدہ درته چله کو وعده کړه نو مکو وافدی کتابه کولې اعلان کړه هر چا سره کار نه لاج نه وکم الی نو وعده ان شتنت دیر करत یو لئم امرو علل لئمی فمذیت صم ولقد امرو علل لئمی یصبنی فمذیت صم وقلت لا یعنی دې معنی اراده کتابل چاته کوي وكمل لا ایمن بیر کرته ول ایم ودہ فہی انی شتمت جزو د سوک کاندل وک وین کان شتنی زی صابر ول اگر چی زما کاندل به صابن اگر چی کاندل زما پیه دا غطا صاب او دا ترخیو نه دی دا اون دی اونې اونې اونې دونو مون دی اغه نړۍ پلار ته د لوی ځل نو اباس سدا چې د نو د خزه قنزل کوي او تبدله دي هیڅ شی نه کوي دي صرف دسیږي اشاره لري به سي؟ نو سره وېږه خدای دې غړکک چوغار نه شي ته اوس چې د نو غورا غره سویدا جس سره غریدا دته کا دې وي تا تاسو پاتاله دي دیمه هغه او تاسو چې دا شجره تر دماله او مالها واله وکملله ایمنوا د عني شتمته هو انکانه شمي فيصاب فِيهِ القمون د کنزلو غورزن ل دا زنان لګسانې دي لګمهدي توبا ولل کف انشات مله ایمي تګمن دګرومن سې ولل کفو دا مکتدا دګ خاخه باندې دل د بد ورو د قانون له ایمنا تکرمن د وځري تکرم د عزت سره په عزت مندي او دا غد دا غنزان بچي اذر له د ډیر زرر سره یې غطا هه من شتمه د کنزلو له دا غن نه هیسته مو کوله چې کنز ته کوی کی سمه لوي هي چې سره رزيل دین او د وځي د ما ته کنز د کی دا کنز او ته اوناکې لکه چې توسي زده هغه وي ما ته اوس او د کنز ته اور په او د کنز په اور د پټ سيزا اس نوایا پښې د غرب دیواری هغه بکنځلې کې بدره دی بوچ دی ماته کزر کې هته کنځلېونه کې بدره دیونه وای د اپټ سېدل ولا وایو لګې ده کنه ولل کف عن شت ملئ می تکرو ما ازر له نه ش می هی نا یوشتامو دی کې ده ا بس دې کنه اورګ د تودیه به ګ리스 د فزار لک صبره ګ نادرہ صدیق و صدقی فی الدنیا قلیلو فمن لکا ان زفرت بداک من لک لحاجتی اوادو که کلو شخصی صدیق و صدقی دوست درشتیو په دنیا کې قلیلن لادر لک دیو درشتیو دوست سبحان اللہ معاوی رضی اللہ عنہو یو ظل ویداؤوئی چیتر سی شیرون راتاوئی اغه په خپل امره کې پوره یې زبر سے وتاوه چې زبر سے بو سوګي او صحابیو زبر طو مهاینان براکوي او در کوم هغه ته یې هغه ته سو شیرو نو وی کرایې ته خوري خبرې کرایې ده چې تلګه دعاګ هغه ته وی داګه دې شیرو نه وتاوه یې مزدار اغرام د دې بارا کې چیره د رښتیا او دوست چې دن دا ډېر کم چې دنا ملایې دې هیڅ یو دوست دې کومه راوي بالا او تو نا سقرنن بعد اترنه فلم ارغ غیر خطال ل او قالی تست کړو ب تو نه سکار نم به د کارې پ خلک مې پیروپو پیرو فلم غې راخت وقالی و کالي خو ټول خ تعاللی متکبی د کماره بغس کوون کې بغل بغس کون کې بغس کوون کې بله نه سکار نم به فلم غ راخت وقالی پدې څه؟ اته یاد دي. دغه څه؟ ځان مه ومه ته وره. وما شيء هو اشد وقع واصعب المعادات الرجال دغه زین نه دی خلکه صرف اخلاص کنه تکي بهي خطا دي مطلب یې دا دی اوما شي اون هوشه دو وقع واس اب من مععاداد ترېجاالي و داس شری چې شيله چې دن ډ دي زور ورکي دشمنې د خلکوونه د خلکو دشمنې بهچ چې دی زوق تو مرا را تل اشي اطوررن فماشي او مررضو من نه سواللي داسی دي دا یا چې غت کدي او کی اديږي نه اندازه شيګه او ما شي ان ما شي هو اشاد دوقان فاصب کنه له من معادات الرجال بس انسان دې کنه راخه مسلمان دې کنه انسان دې کنه سبحان الله الذي لا يرسل او مي لګاو نه مطلب دی مطلب ادا دې او اي وضوخ تمرارۃ الاشیاء ترن ماده سيزون ترخواله کتل دي فهما شي ان امر منسوالي دا سوال نه يو سست دنداري ترخ نشته انه اد هاو امر صديقو صدقي في الدنيا خلیلو شعر قران مله چته کلي ویلی سیاتی لو دوستی نه نبھاتے اپس اپنے مقصد کو حاصل کر کے چلے جاتے جنازی وتو ای چې کړه اٹھونې نزدې شي پری تکون ولادي پری تکون سره به راجو کلا بگی په تمم کې ستن جا په دې ومن کې سنجا کولایو چیر هزیل راغلی سنجا کومه خو خدای دې غره کې سنجا نه پته تا حال دي تاسو وګورئ جنازو کې به ډوره غړې چې سوایمه موري مرایچي او دا مریضانو راایي چې کاکا نه جوړوږي چې تاسو په حکومت مالټي مرغستیا سره راغلی راوي ټوک دي او چې او تیواری دثوي زبا باوی ډوډای له باوراسي په موږ له باوراسي کې نه کې را پتي ما زما په موږ له باوراسي وي شادی کو ص دنیا قلیلو فمن لکه ان ظفرر ته ب دا کامن لک وڅوک دی چې ستا کامیاب شي چېته کااب شي پهدي چې رتیاو ملګ پیدا کی من لک بیا د تا چې سووک تاې موار شي چې پیدا کې لګې ک د لګې لکه شادی کو ص د پېفیت دورې یا غ د کو فدونې یاقللیلو فمن لکه ظافر ته من لک سوکتی و سوکتی جتا پا دیکھا بھی آپشی او سوی ملگر پیدا کی نا نا لحاجتی یا ودو کا کولو شخص یا ودو کا کولو شخص لحاجتی دیسی دی اضمار قبل ادکا نشتی دی مینہ کئی تاثر هر سرے خود اخبر حاجت پورا کولو دو پارا وداکا اذا قضاها من کمالک وداکا اذا قضاها من کمالک او کلچی دغا مقصد پورا کی پلستانا نو مل لکا مل لکا دیا با دی ستوری کئی خوا دیا با دی سکر لکا مل لکا مل ستوری با دی کی بیوی پیدا نکی دا مل لکا دیگور سید لکا دا ققت الباب حتی کلمتنی فلمہ کلمتنی کلمتنی ولی گی نا له حاجته يردك كله شخصين وذاك اذا قوا من تمام لك مرملک در استڑی کې په دز دربین به پیدان کی ټلیفون لووسه کې یې سړی اترا در نه نه خپل مخفص پورا زما دني مزګر میرے پاس وخت نه ای له حیرانیه اپ کچھ کو پتہ لگیا پھر دیکھ لومگا اے دا اکم خره او بدی وران دا میان دی بیا چوتو میرا چی اری او با خرق فلاس کی نیولی او زندابا او او <تصفح> ایسی کنن تواجی بس لنگی اری او پس جمعی وران ایسی کنن پسی کنن پسی کنن رضا من دی سوای اما فستخف فاتوا او خمی ہوئی فستخف قومو فاتوا او وی دا اکثر حکمت تی دا سو غنڈگیران حکمت تی جمعوریت سا دی دا س نمبر په نمبر راځي کړه دی یو ور واری کړه ده بل نمبر په نمبر خلاکی په غزا وخته کوي الله دی اسلامي قانون دا لري په خداو او صدیق او کمن اذا ما انت منه طلبت الروح بالتمليك الملك په دوست تا هغه دی دوست تا هغه دی اذا ما انت منه طلبت روح کله چې ته د روح او غوالي ب یک کې چې د ی خپ روح ما مالکه نو ملکه مالک کوي دی وای او والله او قبان تا نه قبانفیسیګه به دیبانې او دا په دی کې کی کې زکېږي کی دا پهدين ک یقین په خدای کا به دبانندې سر وک په تعلبب سر م ملګری دی و دا په دين کې دا په قرآ کېږي دا په حیث کي دا په پهید کېږي صی کو کا من ظامه انته من هو طلبته روحبد ملک من لک من لک کمال دی او ما نگاہ نی بدلی لیتا او لگی دکا نا التودیع ابو اسحاق ابراہیم ہوئی درہ نقوام انزادی زید میزلو نہیں کی علیکم سلام اللہ انی لراحلو وعنایا من خوف تفارق تدمعو فا ان احنو عشنا فا ویجمعو بیننا وان احنو متنا فا القیامت تجمعو تا بھی پیش دی تا پیش دی ععلیکم السلام الله ا الله تر د سره مت دا ان رارح زهخو ظم نا من خوف تفارو کې تا تدمه هو اوسترګمي غيري د تفاق نه دا اوخې توويکه تفاق لاله یار چېواې مګي فلم جوده شي خو ف نحنو اشنا زهخو لالامه او کو ففر را لمه او ای اووب چا به اوسکوو میلا به شو نحنو مط نه او کم نهفلق یا مت تله او قیت خیامت ببی مراجم کیا و زیب راجم شوید انشاءاللہ <سؤال> تا فیرسی کرنا پا دیوانی علیکم سلام الله انی لراحلو جعنای من خوفت تفارق تدمعو فا ان نحن عشنا فا هو يجمعو بیننا وان نحن موتنا فالقیامت <سؤال> تجمعو فالقیامت تجمعو یاد کی زننا حا سبر دفت شاہم گلت پیراونا کردن منینو